Badalona Serveis Assistencials està participant en el projecte pilot europeu Aladdin, que analitza els beneficis de la utilització d'una plataforma tecnològica pel seguiment i l'assistència a domicili de persones grans amb demència moderada. Una vintena de pacients col·laboren voluntàriament en la iniciativa, que va començar el maig i finalitzarà el desembre. I per conèixer els detalls, tenim a l'altre costat del telèfon el geriatra de Badalona Serveis Assistencials i coordinador del projecte, el doctor Ignasi Saez. Benvingut, Bon dia. Hola, bon dia. Doncs ens pot explicar una micata en què consisteix eh, aquest projecte pilot, com dèiem, a nivell europeu, no? Sí, exactament. És un, és un projecte eh, que eh, està finançat per la, per la comunitat europea i l'objectiu que, eh, que persegueix és eh, poder eh, instal·lar al domicili eh, unes plataformes tecnològiques basades en el funcionament d'uns ordinadors eh, per eh, afavorir... Um, doncs, bueno, uh, l'evolució dels malalts en demència. No només uh, intentar prevenir en la mesura del possible uh, l'empitjorament clínic dels malalts, sinó també uh, intentar millorar pues, la, la, la sobrecàrrega que tenen els cuidadors. I com es fa això? És a dir, com es fa uh, aquesta, aquesta qual, millorar la qualitat de vida del pacient, però també del cuidador? Um, bueno, uh, principalment l'objectiu és... Uh, Intentar donar uh, la facilitat als cuidadors perquè puguin tenir un contacte directe amb els equips especialitzats uh, per donar doncs, suport, uh, atenció i seguiment uh, de tots aquells dubtes o d'aquells canvis que puguin anar presentant els pacients durant, durant l'evolució de la malaltia. Uh, de mateix, també els hi oferim a través de la plataforma diferents activitats que poden, uh, poden anar fent i poden anar completant i eh, també hi afegim doncs, una sèrie de qüestionaris, com els que farien ells eh, a la consulta externa, que poden fer des de casa, i és una manera que tenim nosaltres de poder eh, bueno, m seguir eh, l'evolució del, del malalt i veure si hi ha canvis a on eh, ens puguem anticipar. I és que en aquest cas, en aquest tipus de malalties, la detecció precoç és fonamental, no? Sí, sí sí, sí que ho és. Eh, realment el que la plataforma no està dissenyada per això per eh, a, m detectar precoçment la malaltia d'Alzheimer o altres demències, a, sinó un cop que a, ja estan diagnosticats, el que fem és m a, aplicar aquest, aquesta tecnologia per intentar prevenir en aquest cas qualsevol complicació, qualsevol a, canvi en a, doncs, el comportament o a, m la irritabilitat, etcètera, a, dels, dels pacients. En aquest cas, com dèiem, aquest projecte pilot va començar al maig, acabarà aquest mes de desembre. Com es pot valorar la iniciativa amb aquests mesos que han passat? Realment és, eh, hi ha hagut molt bona resposta. Um, en general, uh, tots els participants han estat molt actius. Sí que, com sempre, hi ha uh, doncs, bueno, petites diferències. Hi han um, ha participants, hi han cuidadors que estan molt més implicats però eh, en general eh, la possibilitat de poder eh, tenir un contacte directe amb els, amb els professionals eh, especialitzats eh, la valoren com a molt positiva eh, tant eh, les famílies i eh, realment no hem detectat un accés d'alteració eh, a les rutines diàries en els, en els pacients tampoc. A més, en aquests moments actuals en els quals uh, relacionem tantes vegades el món de l'àmbit de la salut en també les qüestions econòmiques per les retallades i tot plegat uh, doncs segons podem conèixer aquesta eina utilitzada i aquesta prova pilot també serveix per l'estalvi econòmic en aquest sentit Sí, um, tot i que en el projecte uh, la valoració econòmica que es farà uh, probablement no sigui uh, definitiva uh, sí que es preveu que es puguin veure doncs, bueno, uh, diferències fa, uh, facilitats en aquest sentit uh, en quan a pues, bueno, poder seguir un grup uh, de població gran per uh, un número més reduït de professionals uh, i a la vegada poder um, fer un seguiment molt més personalitzat, molt més individualitzat dels, dels pacients. En aquest sentit, uh, doncs, bueno, se, uh, es pot salviar a nivell de consulta externa i de professionals uh, doncs, diferents recursos i també les famílies tenen uh, un cert benefici a l'hora d'evitar uh, visites continuades a la consulta externa amb el que això implica en uh, quant a desplaçament, etc. Uh, per uh, tot el que són doncs, uh, bueno, uh, el fet de moure i de desplaçar un, un pacient amb, amb demència. Perquè, com sabem, doncs, en aquest cas, uh, un cop més uh, sí que poseu l'atenció als professionals també amb els cuidadors, cosa molt important. Però, a, a més, el fet de que tot aquest projecte s'estigui desenvolupant en àmbit europeu, és beneficiós? Us ajuda? Mm, sens dubte. Uh, qualsevol iniciativa que acosti doncs, bueno, uh, ja només la institució, sinó uh, tota la... A tota la regió, la nostra població, doncs, en un context europeu sempre fa que puguem eh, veure similituds i que eh, podem eh, sumar eh, esforços eh, tant des de la nostra vessant com des de la resta de eh, col·legues eh, europeus per intentar fer pinya i... Eh, i obrir nous camins, que és, això és una miqueta del que es tracta. Perquè és evident que la nostra societat actual, en la qual doncs, ja sabem que està envellint, la societat occidental, eh, el fet de que es pogin, posin recursos i que eh, investigacions també dins de l'àmbit de la geriatria i dins de l'àmbit de, de les demències, és fonamental, no? Sí, sí, sens dubte. Um, eh, hauríem, eh, entre tots, eh, doncs, bueno tenir aquesta sensibilitat especial per la nostra gent gran i eh, intentant, en la mesura del possible, eh, poder donar el màxim d'ajudes, de, de recursos a, doncs, bueno, a tot allò que té a veure doncs, amb la, a, la dependència, la discapacitat, a, a, que en definitiva hi el, grup, el, grup, el grup poblacional que més està en risc de patir-ho realment són els, a, els nostres grans. Doncs bé, com dèiem, aquesta iniciativa ha estat engegada per un consorci integrat per diverses organitzacions sanitàries, entre les quals s'hi compta també Badalona Serveis Assistencials, l'empresa sanitària que gestiona doncs, el cap de Tiana i Mungat, entre d'altres, i que ha estat coordinat el projecte per al geriatre de BCA, el doctor Ignasi Saez. Moltíssimes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia. Déu, bon dia.